Povestea vieții mele, pista 46. După prânz m-am plimbat în sanie cu nichi, Vreme frumoasă, enorm de multă zăpadă. Sunt ani de când n-a mai fost atâta zăpadă. Pe seara a trebuit să primesc un rus de la Petrogat care ne-ar fi de ajutor pentru evacuarea la Kherson nu pot închipui că vom ajunge la așa ceva. Totuși e bine să se rândăiască toate din vreme, pentru că, dacă ne va fi scris să suportăm și această nenorocire, cel puțin să evităm uluiala și zăpăceala ultimului moment. Rusul e un tânăr foarte înalt, plăcut și limbut, care vorbește prea pe șlau despre întâmplările din Rusia. Am rămas îngrozită de abinerea, auzind toate câte mi a spus. Ura împotriva împărătesei a ajuns nespus de mare." Alex e privită ca o nenorocire pentru țară. Aș nu mai e nimeni care să nu dorească să scape de ea prin orice mijloc ar fi. Ce lucru îngrozitor! Nu poți să, să mă închipui ceva mai înspăimântător decât de a avea împotriva ta ura propriului tău popor. Și apoi nu e așa de greu să te faci iubită când eșegină, regină, mai ales în Rusia, unde țarul și țarina erau priviți aproape ca niște sfinți. A mai trebuit să văd în urmă și pe Mazalov, care îmi vorbi despre tot felul de lucruri. Îmi place acest bătrân, pentru că și el vorbește foarte deschis. După aceea a primit pe micul doctor de la trenul sanitar al lui Purischevici ca să-i mulțumesc pentru toate lucrurile ce-mi dăruise. Strălucea de bucurie și era atât de parfumat încât umplu de miros toată camera mea. Noroc că parfumul era bun. I-am dat fotografia mea, iar el mi-a oferit o cutie cu minunate bomboane de ciocolată aduse de la Odessa. O desfătare rară în ziua de azi. De altfel părea încântat de toate. De el însuși, de parfumul lui și mi se pare că și de mine. Iași, miercuri 18, 31 ianuarie 1917 A sosit Ducky. Ce fericire! Toată lumea se bucură că a venit iarăși. E foarte iubit aici, pentru că toți și-au dat seama de puternica ei personalitate, de tăria caracterului ei și de neobișnuita ei înțelepciune. Afară de aceasta e plăcută și plină de haz și are un fel minunat de a povesti orice în puține cuvinte. Pentru mine, a o avea alături e o bucurie mai mare decât pot spune. Toate mi se par mai ușoare. Aici se potrivește zicătoarea, durerea împărțită e durere înjumătățită, căci în clipele de față de bucurie împărțită, din nenorocire nu poate fi vorba. Dar chiar și așa, lucrurile cele mai mici devin plăcute când ai lângă tine pe cineva din sângele tău cu care să le împarți, pe cineva care simte la fel cu tine, gândește la fel și a fost crescută la fel. Am desfăcut cu o plăcută în pachetele ce ne-a adus, pline cu lucruri bune și folositoare. bombane, ceai, vișinată, pește afumat, etc. Cizme mari lusești, impermeabile, scurteci de piele, aluri de orenburg, o cutie cu vopsele pentru Ileana, o pereche de cauciucuri pentru neprețuitul bambino al lui Nichi, care și-a făcut rost și de o scurtă îmbrănită. Parcă ar fi fost încă o dată Crăciun și apoi încă altă bucurie. Minunate provizii pentru soldații mei și spitalele mele. Cămâși și pantaloni, cearșafuri, halate și bandaje, mânuși, medicamente, și ață, o donație generoasă care pentru noi prețuiește mai mult decât aurul. Simt o mare mângâiere, căci situația noastră e din zi în zi mai grea și mai plină de primeștii, iar lucrurile plăcute ne vin acum atât de rar. Fie de o mie de ori, binecuvântată mult iubita mea, În sfârșite și interesante convorbiri despre întâmplările din Rusia, care sunt foarte îngrijorătoare. Urea împotriva împărătesei este așa de mare, încât lumea se uită cu ochii răi și la împărat. S-a vorbit chiar de suprimarea lor într-un chip sau într-altul. Perechea imperială nu încetează de a trimite populația în surgiuni. Nimeni nu mai e sigur de viața lui. Apoi se mai fac și numiri necugetate și fără noimă, așa încât guvernul îi alcătuie din oameni cu totul necunoscuți și nevrednici. Pe de altă parte, la noi, orice lucru întâmpină greutăți din ce în ce mai mari. Mare leger, care bântuie de câteva vreme, face din lipsa de combustibil un adevărat dezastru. Nici de ale mâncării nu se mai găsesc când de ajuns, iar trenurile, atât cele românești cât și cele rusești, merg din ce în ce mai rău. Starea de lucru e, într-adevăr, cât se poate de îngrijorătoare, mai ales din pricină că suntem amenințați de o molimă grozavă, tifosul exantematic, dacă nu se iau măsuri la timp. E cu neputință însă să se ia aceste măsuri, câtă vreme nu avem un șef al organizării noastre sanitare. Mă străduiesc mereu să obțin numirea lui Jean Cantacuzino și al lui Slătineanu. Aproape izbutisem, dar s-a evit nu știu ce împotrivire și numirea nu s-a făcut. Faptul m-a adus în pragul disperării, pentru că e absolut necesar să izbutesc. Am să fiu nevoită să mișc munții din loc, numai să ies la capăt. Ah, cât sunt de grele toate și cât urăsc politica! După dejun, dăche și cu mine, însoțite de balif, am pornit într-un automobil deschis, ca să vedem cum se tăiau lemnele în împrejurimile orașului. Era o dupa-amiază prea frumoasă, însă un fric cumplit. Băzurăm locul unde se tăiau lemnele și chipul cum erau duse la oraș. Văzură de asemenea cum prizonierii austrieci le cărau în spate până la căruțele și camioanele, care trebuiau să le transporte în oraș. Dar mă întreb, unde nimeresc aceste lemne? Îngheța sem de frig. Dăchim mai ales, deși era foarte călduros îmbrăcată să zglibulise de tot. N-a putut suporta gerul niciodată. Iași, 22 ianuarie, 4 februarie 1917 a venit Nando la dejun. Am petrecut o dimineață neliniștită, căci am primit nenumărate persoane și am tot ascultat lucruri care îmi îndurerau inima și sufletul. De câteva vreme nu mă simt tocmai bine, ceea ce mă face să privesc lucrurile mai tragic. Valuri de durere mă învăluiesc din când în când și sunt mereu gata să izbucnesc în lacrimi. Iată că apare Lady Berkeley, foarte înviorată și mulțumită de munca rotnică pe care o face. E o femeie destoinică, însă fără astâmpăr. A venit iarăși pe la noi bunul George. Bineînțeles, l-am reținut la dejun. Era plin de snoave și el împreună cu Dăchei a vârăcat de obicei mult haz, cu toate că cele ce-mi spuneau nu erau prea vesele. După dejun plecară, Dăche și cu mine să vizităm spitalul din fosta mănăstire frumoasa în împrejurimile orașului. Acolo au fost internați toți soldații bolnavi de ochi. Doctorul Cantacuzino mă rugase cu tot din adinsul să mă duc să inspecteze acest spital, pentru că e într-o stare îngrozitoare. Ei trag totdeauna nădejdea că dacă mă duc într-un loc, voi putea stărui să se aducă îmbunătățiri și voi ajuta cât îmi va fi posibil cu propriile mele mișlace. De când merg din spital în spital și văd atâtea priveliști grozave, mi s-a întărit inima, dar mărturisesc că acest spital a fost unul din cele mai îngrozitoare ce am văzut vreodată, cu toate că medicul șef este excelentul dr. Staicovici, ajutat de un foarte plăcut doctor tânăr, pe care nu-l cunosc, dar care vorbește cu ușurință mai multe limbi, chiar și engleza. Ceea ce am văzut a fost înspăimuntător. Amândoi doctorii erau plini de indignare împotriva stării de lucruri, deși nimeni nu putea spune a cui e răspunderea. Într-un spațiu pentru cel mult 300 de bolnavi, erau înghesuiți 700 într-un soi de hambar fără lumină, fără aer, nici podele, nici pământ bătătorit și plin de noroi, iar paturile așezate unul deasupra celuilalt. O gloată de 700 de nenorociți, suferind de toate bolile de ochi ce-și poate cineva închipui, fără să mai vorbim de diferitele feluri de tifos, e înghesuit aici. Nu e loc pentru izolarea suferinzilor de boli infecțioase și nu e nicio organizare sanitară de niciun fel. E o situație înfiorătoare care va trebui îmbunătățită, dar aceasta din nenorocire nu se poate face într-o zi. Dăche și cu mine pășeam de-a lungul acestor săli îngrozitoare, simțind că ne înfundăm parcă pas cu pas în iad și mirându-ne câtă mizerie poate îndura o ființă omenească fără a pieri. Paturile sunt lipite unul de altul, fără loc de trecere între ele ceea ce face munca doctorilor aproape cu neputință. Primul demers ce trebuie să-l fac e să pentru numirea lui Jean Cantacuzino în pofida oricărei împotriviri. Trebuie să avem un șef care să-și ia răspunderea. Îmi pusei în gând ca înainte de a se lăsa noaptea, această chestie să fie hotărâtă. După ce sfârșirăm această inspecție, cu toate că nici una din noi nu se simțea bine, ne târârăm cu greutate pe jos, drum de mai mulți kilometri, Printr-o troienele de zăpadă până la o gară depărtată, ca să căutăm niște vagoane pe care Dăchii voia să le prefacă într-un tren sanitar. Ce găsirem nu era prea mulțumitor și colindând de colo, -colo prin nămeți, cu grelele noastre cizme rusești, ne simțim cuprinse de o oposeală care era un adevărat chin. Acasă găsirem pe Georgii care ne aștepta și cerea zgomotos ceaiul. A stat cu noi până la ora mesei, după aceea ne părăsi pentru a se întoarce puțin înainte de a se servi supa, căci cumpul nostru Georgi are o poftă de mâncare sănătoasă și rusească. Având în trenul lui sanitar un bucătar excelent și nenumărate provizii, bunul Georgi ne aduce în fiecare zi o zacuscă nespus de bună, care face bucuria copiilor. Toate acestea însă nu mă împiedicară de a primi pe prințesa Maria Moruzi, care venea să-mi povestească aceleași grozavii pe care le văzuserăm cu puțin înainte. Dă la noi 11 zile. Mi-a fost de mare ajutor în toate echipurile. Lucrurile păreau a se apropia de un ceas de grea cumpănă. Nu mă simțeam deloc bine în acele zile. Era mistovită de muncă și copleșită de griși, însă făceam sporțări eroice ca să nu mă las doborâtă. Jurnalul meu din acea vreme cuprinde lupta ce a trebuit să dau ca să obțin numirea lui Jean Cantacuzino ca șef suprem al organizării noastre sanitare. Organizare care se afla într-o stare haotică, în timp ce tifosul exantimatic se lățea în mod îngrozitor. Intrigele politice se întețeau mereu și cu toate că la un moment dat socotisem numirea lui ca un lucru câștigat, văzui deodată că mă înșelasem și că trebuia să iau lupta de la început. Aceasta mă duse aproape la marginea desnădeștii. De ce să se amestece în toate politica și dușmăniile personale? Totuși, eu trebuia să mă mențin deasupra patimilor de partid și să sprijin ceea ce credeam că e drept, fie chiar cu prețul de a mă face neplăcută câtorva persoane, măcar că unele din ele erau prieteni de-ai mei. Trebuia să mă apăr cu unghiile și cu dinții ca să-mi păstrez neatârnarea și să nu mă las înrăurită de-o parte sau de alta. Mai duceam și o luptă crâncenă în privința ambulanțelor Regina Maria. Era o organizație bine condusă, sub deosebita mea îndrumare și a lui Jean Crisoveloni. Amândoi lucram cu destoinicie și totdeauna ne aflam acolo unde era nevoia mai mare. Numele meu era un fel de lozincă pentru toți cei ce făceau parte din înșgebarea noastră. Îi ținea pe toți uniți, la oaltă, și era un imbolt pentru cel mai neînsemnat dintre șoferi și mecanici. Pentru ei, precum și pentru cei ce ocupau un post mai înalt în comandă, regina Maria era mândria și puterea lor. Acum iată că armata voia să-mi ia automobilele, să le amestece cu ale unităților militare. Știam că aceasta ar fi o nenorocire. În scurt timp n-ar mai fi rămas nimic din munca noastră și tot avântul ar fi pierit. Ar fi avut un sfârșit înăpăraznic. Așadar, în pofida unei împotriviri istovitoare, în pofida nervilor mei zdruncinați până la chinuire, îmi încordai ultima putere ca să nu mă las învinsă. La urma urmei câștigai partida, dar aproape mă prăpădi de atâta stăruință. Dăchii mă sprijini cu mult curaj. Cuvântul ei fu limpede și hotărât. Își apără sora, greu încercată, cu o splendidă energie. Aveam totdeauna musafir la prânz și printre ei primiram doi vestiți generali ruși, Keller și Wrangel. Piotr Nicolaevich Vrangel, 1878-1928, general rus. A condus armata albă din Ocraina de Sud și din Crimea în timpul războiului civil 1920. Keller, un strălucit ofițer de cavalerie de grandaliuri, Vrangel înalt și nemaipomenit de zvelt. După cum se știe, acesta din urmă a jucat mai târziu un rol important în luptele armatei albe. Redau din jurnalul meu câteva pasaje privind acele zile de strașnică încordare. Iași, luni, 23 ianuarie, 5 februarie 1917. Mă deșteptai cu frisoane, nu mă simțeam tocmai bine și îmi venea să plâng. Toate mi se par prea nevoioase, prea aspre, prea grele, prea îngrozitoare. Nicio putere omenească nu e în stare să suporte o atât de stilitoare disperare fără a fi doborâtă. Dar voi îndura toate, am jurat să le îndur amarul până la sfârșit. S-ar putea totuși ca sfârșitul să fie un sfârșit strălucit. În adâncul sufletului meu, tot cred că sfârșitul acesta va fi strălucit, cu toate că trebuie să recunosc că în timpul de față nimic nu îndreptățește acest optimism. Germanii au declarat război au trans cu submarinele lor, ceea ce înseamnă că vor la fără veste orice vas care trece marea în anumite zone. Oriceva spână și ale țărilor neutre. Nu se va vesti atacul și nu se va ține socoteală de ființele omenești. E o amenințare monstruoasă pe care, după cât se pare, sunt în stare să o aducă la îndeplinire. Din această pricină, America și Spania și-au rechemat ambasadorii și stau în pragul războiului. Iată la ce a ajuns biata vechea noastră lume. Am hotărât să stau azi liniștită, să nu mă apuc de nimic, ca să dau bietului meu trup obosit, puțină odihnă. Totuși am avut la dejun pe nord în Graifis. Am prins cu toții dragostea de el. Are în apucăturile lui ceva liniștit, însă hotărât care țin suflet încredere. Regele, de asemenea, are cea mai bună părere despre el. Vreau să-l fac să-mi ajute la deblocarea unor vagoane încărcate cu barăci demontabile, de care are nevoie Jean Cantacuzino ca să înceapă de parazitarea. Aceste vagoane sunt blocate într-o mică stație numită Rafaila și în fața lor sunt 22 de trenuri. Iași, 26 ianuarie, 8 februarie 1917 Zi melancolică. Nervii tuturor sunt cam încordați. Nimeni nu se simte bine. La dejun se stârni o neplăcută discuție privitoare la automobilele mele, Regina Maria, cu care se aduc răniții de pe front. Deoarece, în timpul retragerii, s-au pierdut multe automobile de ambulanță, Armata încearcă să pună mâna pe mijloacele de transport organizate de mine, care sunt încă în bună stare. Când am povestit aceasta lui Balif, cuprins de indignare, s-a rostit într-un chip lipsit de moderație. Sunt convinsă că intenția lui nu era de a mă jigni, dar fiind foarte turburat, izbuti să mă rănească în plin. La început încercai să-mi păstrezi liniștea, dar discuția încingându-se din ce în ce, mă lăsai prinsă de mânie. Abusesem în timpul din urmă prea multe dezamăgiri și necazuri, așa încât pe când vorbeam, simțeam că mă îmneca un val de durere. Trebuie să mărturisesc cu părere de rău că la început am fost iritată grozav și am spus multe lucruri neîndreptățite care scapă omului în clipele de mare amărăciune. Toate acestea se adunaseră în mine cu încetul, zdruncinându-mi sănătatea și micșorându-mi puterea de stăpânire, pe care o păstrasem intactă până atunci. Mi se părea acum un soi de desfătare să transform în cuvinte disperarea ce închideam în mine. Spusei tuturor că bunăvoința mea era rău înțeleasă, că intențiile mele erau bănuite, că toată lumea venea la mine să-mi ceară ajutor, dar că îndată ce voiam să fiu de folos sau încercam să fiu de folos, intrici nesfârșite îmi toate străduințele. N-aveam nici mândrie, nici ambiție personală, nu aveam decât o inimă care, în pofida durerilor mele, ardea de dragoste pentru țară. O inimă care nu făcea alt decât să ceară cu smerenie să i se îngăduie să muncească și să ajute, dar nici măcar acest drept nu mi-era hărăzit. Mă hotărâsem să renunț la înghebarea unui spital al meu, ca să pot ajuta toate celelalte spitale care sufereau de atâtea lipsuri și să împart între ele nenumărate lucruri ce cu atâta grijă le și acum voiau să-mi ia și ambulanțele, care sunt bine organizate și conduse cu un ce se va stinge, dacă ele vor ajunge să fie ceva anonim. Dacă stăruiau să-mi facă mie așa ceva, atunci mai bine să mă îngroape odată pentru totdeauna, într-o fântână adâncă și să pună o piatră mare peste ea. Singurul lucru ce mă rugam era ca piatra să fie destul de grea, ca să mă împiedice să mai aud cele ce se făceau deasupra capului meu, căci mă săturasem de atâtea intrigi meschine. Nu mi-am închipuit că voi putea aduna în mine atâta amărăciune. Partea umilitoare a fost că în cele din urmă a trebuit să mă scol de la masă înnecată de lacrimi. Alergai în odaia mea și mă aruncai pe patul meu. Ileana a venit să se culce lângă mine și să încerce să mă mângâie. E un copil drăgălaș, încântător, cu o inimă uimitor de iubitoare pentru vârsta ei. Vorbim de Mircea și ne în lacrimile. Plângeam mereu, cuprinsă de o de ce mă copleșa. Nu trecu mult și credinciosul meu Balif, prin de remușcare, veni să-mi spună că fusese la generalul Prezan, ca să vorbească cu el în chestia ambulanțelor și că pentru câtva timp vor rămânea neatinse. Eu eram tot culcată pe pat și nu mai aveam nimic de spus. Mi se părea că se istovise în mine orice putere de a mai vorbi, însă dăchii îi spuse lui Balif părerea ei și anume că lumea se purta nedrept cu mine. Povara a tuturor lucrurilor apăsa pe umerii mei. Toată lumea aștepta totul de la regină și, în același timp, îmi punea tot de piedici. Dăchi o cotea aceasta ca o lipsă totală de logică și ca ceva foarte nedrept. Eu îmi ascundeam în perne fața înlăclimată și nu luam parte la discuție. Vorbeau pe deasupra capului meu, parcă aș fi fost un copil bolnav și, desigur, în acea clipă păream că sunt. Nu mai rămăsese în mine nimic din regina energică și obișnuită să-mi vingă. Toți copiii mei au fost inoculați azi și se simțeau toți foarte rău, având friguri violente. După masă, Ileana a fost apucată de mari dureri la stomac, ceea ce ne sperie mult. Trimiserăm după doctorul Romalo, dar el ne spuse să nu avem nicio grijă, căci aceste injecții au adesea urmări ciudate și dureroase. Dă și cu mine, ne simțindu-ne nici noi bine, ne duserăm de vreme la culcare. Iași, vineri 27 ianuarie, 9 februarie 1917. Noaptea a fost rea. Răceala mi-a coborât pe bronchi și răsuflu cu un foarte supărător când sunt culcată în pat, căci mă face să tușesc. Și sufletul și trupul îmi sunt abătute, dar nu trebuie să mă las doborâtă. Sunt prea multe de făcut, trebuie să muncesc mai departe, îmi pofida mâniei ce mi-o stârnesc cei care îngreunează lucrurile. Se vorbește din nou că ar trebui să mă duc eu în Rusia. La început plănuisem să plec împreună cu dăchi, dar aceasta era cam greu de aranjat, întrucât fiind regina trebuia să fiu primită cu onorul regale, etc., etc. De asemenea, se vorbește iarăși despre căsătoria lui Carol cu Olga, fica cea mai mare a țarului. De la Petersburg ni se fac propuneri și lumea doritoare să aibă în sfârșit și un eveniment plăcut e plină de bucurie la acest gând. Trebuie să mărturisesc că n-aș fi crezut să le treacă așa ceva prin gând de acum, când țărișoara noastră abia mai există. Din pricina situației umilitoare în care suntem, evenimentul ar fi socotit ca o fericire. Rămâne de văzut dacă s-ar putea naște vreo simpatie între cei doi tineri. Oricum ar fi, s-a adus iar pe tapet ideea plecării mele în Rusia. Bunul Georgi s-a înființat la prânz, la ceai și la cină. Dar, dăche și cu mine, ne simțindu-ne bine, nu i-am putut fi tovară și plăcute ca de obicei. Vremea e cumplită de rece, pe drumurile de fier se circulă din ce în ce mai rău. Teama de foamete a ajuns treptat o realitate, și totuși trebuie să fim vite și să nu ne lăsăm doborâți. Iași, 30 ianuarie 12 februarie 1917. Am petrecut o noapte chinuitoare, m-am simțit îngrozitor de bolnavă. Pe la trei dimineața am nădușit mult și temperatura mea, care fusese foarte ridicată, scăzut în sfârșit. Azi dimineață, deși sunt slabă, ca un prunc nou născut, îmi simt capul mai limpede. Mă doare gâtul tot atât de tare, însă răsuflu mai ușor. Dăchei, care trebuia să plece, a mai rămas până voi fi complet sănătoasă. E nespus de bună și mă îngrijește ca o mamă. Azi dimineață a venit la mine Nando. Era galben la față și mi-a adus o veste grozavă." Colonelul Alexandru Sturza, fiul bătrânului Dimitrie Sturza, șeful Partidului Liberal în timpul domniei unchiului, care de câteva zile dispăruse în chip misterios, ar fi fost un trădător de cea mai mizerabilă speță. Crăinicianu, fiul generalului, a fost prins cu buzunarele pline de manifeste iscălite de Sturza, prin care îndemna armata să se predea inamicului și să se unească cu prizonierii români de partea cealaltă pentru a goni pe ruși din țară. Nando a fost aproape doborât de această veste și nici nu e de mirare. Totuși, nu știu de ce, nu pot închipui că Sturza a putut păta astfel numele tatălui său. Iași, 8-21 februarie 1917 Tot nu mă simt bine. Am primit azi o grozavă lovitură. După cât se pare, bietul general S. Socek a fost degradat în public. S. Norocosul, zâmbitorul, grăsunul, prietenosul S. A trebuit să îndure degradarea publică pe când tot Iașul sta și privea cum îi se smulgeau galoanele și cum îl îmbrăcau în haine de ognași. A fost o osândit la cinci ani muncă silnică. Aflasem că se va întâmpla aceasta, dar nu știam care să fie azi. Eram în pat și vorbeam cu Simca când auzi trecând superestrele mele un tropot de soldați. Întrebai pe Sinka de ce trecă atâția soldați și i-am răspunse că din pricina lui S. Cum din pricina lui S? Întrebai. Atunci i-am spuse tot. Mi se păru că ziua se prefăcea în noapte, că viața era ceva de neîndurat și că lumea era un loc prea îngrozitor ca să mai putem viețui în ea. Cum putea un om supraviețui unui ceas de asemenea omilire? Simțeam că nu pot suferi așa ceva și că trebuie să strig de durere în gura mare. Mi se părea că mă înnăbuși. Un astfel de gând nu se putea îndura, nu se putea. Lumea spunea că fusese lași, că întorsese spatele și fugise, trăgând după el brigada lui. Da, e drept că așa ceva nu se poate ierta, e o crimă, dar pedeapsa e și mai monstruoasă decât prima. Mult mai bine ar fi să-l împuște, de o mie de ori mai bine să-l împuște decât o asemenea degradare. Îl cunoșteam pe S de când venisem în țară. Totdeauna zâmbea, elegant și spilcuit, bogat și norocos, mulțumit de sine, de viață, de soartă și de oamenire. Avea cei mai buni cai, cea mai bună soție, cea mai plăcută casă, cel mai larg zâmbet, cel mai lăudăros grai și fiind un om vesel, era foarte prietenos cu copiii mei. Mare mâncător, mare băutor, mare fumător, foarte vorbăreț, era întotdeauna ales să meargă în străinătate în tot felul de misiuni. Un om pe care niciodată nu-l prețuisem în mod deosebit, dar care fusese tovarășul tuturor zilelor noastre mai bune și mai fericite. Un fost ofițer din regimentul meu, să sfârșească astfel, să sfârșească astfel. Toată ziua nu m-am gândit la nimic altceva. Îmi imaginam într-o sută de feluri grozava scenă. Publicul lacom, cinic, arzând de curiozitate. Întreg gheașul pofti să-i vadă prăbușirea. Să fi scos din temiță ca să stai neputincios sub cerul lui Dumnezeu, să-ți vezi mulse galoanele și să rămâi în picioare să nu mori. Nu pot îndura, nu pot. Parcă în nebunesc când mă gândești ce trebuie să fie asta pentru el, mai ales că am un soi de presimțire că trebuie să fie la mijloc vreo greșeală, că poate a fost judecat prea amplipă. Îmi închipui totuși că în timp de război e nevoie să se dea astfel de pilde. Pot fi oare îndreptățite? Iași, 9-22 februarie 1917 Sunt foarte plictisită, nu-mi pot recăpăta puterile și apoi toate discuțiile astea nesfârșite, cu tot felul de lume, sunt peste puterile răbdării mele. Ce pot face însă decât să merg înainte, mereu înainte și fără răgaz, pe calea datoriei ce mi-am impus și să îndem și pe alții la trudă, ca să nu ne lăsăm în vinși și să ajungem la soluția de care e nevoie. Trebuie să fac forțări supraomenești și să mă apuc de lucruri neînchipuite în aceste grele împrejurări. Dacă și-ar face fiecare om datoria, greutatea fără seamănă a situației noastre ar putea fi înfruntată câturi de puțin. Nu cer minuni, cer numai strădanie și voință de a fi de folos. Cer doar să muncească toți, mână în mână, cinstit, fără certuri și ură. Eu are aceasta cu putință. Mi-ar trebui o fărâmă din credința care mișcă din loc munții. Dar nu o găsesc nicăieri, ba chiar mă văd învinuită că mă amestec în lucruri care nu intră în atribuția mea Nu mă închipui că slaba mea strădanie poate îmbunătăți cu mult starea de lucruri îngrozitoare Nu-mi fac iluzia că pot, cu slabele mele mijloace, să ușurez situația Dar câtă vreme va fi suflare în trupul meu, gândire în creierul meu și un ban în buzunarul meu Voi pune orice în joc ca să alin toate durerile și să deștept atâtea energii câte voi putea acesta e dreptul meu și am să mă războiesc cu toți cei ce nu-și fac datoria și nu vor să lucreze. Poate că mi-e scris să mi se afrângă inima din pricina atâtor lupte, fără să ajung la vreo izbândă, dar și atunci tot mi-ar rămânea vreme să mor în ham, ca un cal care cade când i s-au sleit puterile. De muncit voi munci mereu, tot mereu, fără răgaz, fără odihnă, oricât mi-ar veni de greu, chiar dacă strădania ar fi de o mie de ori mai mare decât izbânda. Tot ce aud este înspăimântător. Sunt nevoită să-mi închid inima ca să nu sufără atât. Trebuie să-mi pun un zăbranic negru peste ochi ca să nu zăresc vedenii care m-ar înnebuni. Și cei mai rău e că nu vrea nimeni să mă lase în pace. iar și iarăși încep discuții obositoare, fără folos, care niciodată nu se sfârșesc și niciodată nu duc la vreo hotărâre. Către sfârșitul zilei, o zi în care am simțit că nu mai puteam răbda, strigai. Doctorii îmi spun să stau liniștită că cealtfel nu mă mai fac bine. Dacă e vorba să nu mă supun ordinelor lor și să-mi fac mie însă -mi atâta rău, să fie cel puțin pentru un bine, dar nu pentru discuții fără noi, care nu duc la nimic și îmi doar inima, credința, curajul și nădejdea. Iași, sâmbătă, 11, 24 februarie 1917. Astăzi mi s-a adus vestea că micul mare duce Alexis, moștenitorul tronului, mi-a trimis cinci vagoane pline cu daruri pentru soldații noștri. Chiar acum au sosit și eu sunt aceea care le voi împărți. Iau aceasta a drept un semn că Dumnezeu nu mă părăsește cu totul în clipa când încerc să fiu de folos din toate puterile mele. M-am rugat de Nando să-l lase pe Carol să rămână aici în loc de a se înapoia la cartierul general. Acolo viața e prea uniformă, el are prea puține de făcut și dorește aplic să aibă de lucru. Trebuie să chipzuim astfel încât Carol să fie mereu într-alt loc pentru ca inspectând, cercetând, etc., să poată vedea totul de aproape. De asemenea, să-i dau să ducă rufărie și provizii pe la diferitele regimente. E mare și e bine să vadă cu ochii lui cum stau lucrurile. În pofida greutăților, a împotrivirilor și a nesfârșitelor stabile, toți sunt unele lucruri pe care le pot face și care trebuie făcute acum, în timpul acestei epoci de îngrozitoare mizerie. Se pare că tifosul exantematic e din ce în ce mai ucigător. Până și bietul Costescu, inspectorul de siguranță, care mă urmează întotdeauna și pretutindeni, a fost lovit de această boală. Mă tem că ne așteaptă mari calamități, dacă molima se lățește. Iași, luni, 13-26 februarie 1917. Nimic deosebit de spus. Mă silesc să stau în pat, lucru ce mă scoate din fire. Costescu e cu adevărat rău bolnav. Boala lui pricinuiește multă îngrijorare, căci, după cum spun toți, ar fi trebuit să fie imunizat, deoarece fusese inoculat cu serul antitific. Am cerut să fie îngrijit în casa mea, nu la spital. Vremea s-a făcut deodată mai caldă și e peste tot un mare dezgheț. Carol s-a dus cu multă greutate la Bârnova cu mașina, ca să ducă provizii din partea mea regimentelor în acolo. A găsit sărăcie mare, însă situația pare pornită spre îmbunătățire. Lungi convorbiri cu Nando și Barbuștirbei despre situația generală și despre măsurile ce ar trebui luate în diferite privințe. Ileana iese în fiecare zi cu pâine, pesmeți și un termos cu cei pentru nenorociții ce întâlnește pe stradă. Are o minte ciudat de serioasă. Văzând cum încerc să ajut lumea în toate părțile, vrea să fie și ea de folos. După prânz se duce adesea și Minion cu ea, pentru că dimineața Minion lucrează într-un spital. Niciodată nu mănânc pâine acum, ci o pun deoparte pentru vieții în fomentați. Pe îl doare rău gâtul, sper că n-are să se îmbolnăvească și el. Lucrează cu destoinicie acum și aduce mari foloase. Îi place să fie sub îndrumarea mea, iar mie îmi place să-mi fie el mâna dreaptă. Iași, marți 14-27, februarie 1917 Vremea e minunată, vine primăvara, dar vai, cu ea nu vin și vești bune. N-au decât de mizerie, foamete și boală și din nenorocire se mai comit și greșeli. M-am scurat pentru oară după mai bine de două săptămâni de ședere în pat. Mă simțeam ca o stafie, cu capul atânând prea greu, parcă mi-aș fi pierdut din greutate și aș fi plutit în nesiguranță pe deasupra apelor. Cățelușa mea, Cocăr, Dana, s-a bucurat mult când m-a văzut din nou în picioare, iar toți ai casei, când m-am aflat iarăși în mijlocul lor, m-au întâmpinat cu o bucurie ce-mi merse drept la inimă. Totuși îmi pare greu de îndurați gomotul din timpul meselor. M-a amețește, m-am stăpânit însă vitejește și apoi m-a înculcat iară, istovită de puteri. La 11 primi pe primarul orașului Racoviță, însurat cu netii negruții, o fată frumoasă pe care o admirase la București cu câtva timp în urmă, tânărul prinț moștenitor al Germaniei. Primarul e tânăr și plin de râvnă, deși împrejurările în care trebuie să lucreze sunt neînchipuit de anevoioase. Orașul e tixit de o populație de 10 ori mai mare decât cea obișnuită. Peste tot pântuie epidemiile. Hrana e din ce în ce mai neîndestulătoare. Orice transport e aproape imposibil. nu sunt mai deloc și puținii care mai sunt mor din lipsă de furaje. Bietele animale scheletice trimise să aducă fân sau mor pe drum sau mănâncă jumătate din povara ce o cară la oraș. Faptul că am stat în pat câteva vreme mi-a dat prilejul să cercetez în liniște întreaga situație și astfel am început să înțeleg încetul cu încetul care îi prigina, de-am ajuns în haosul în care ne zbatem. Nenorocirea și dezastrul au venit atât de fără veste încât toți și-au pierdut capul și le-a trebuit câteva vreme ca să-și dea seama de situație, dar era prea târziu. Starea de uluială și lipsa de conducere ajunseseră în așa hal, încât nicio putere omenească nu le mai putea îndrepta. Armata noastră a fost bătută și a trebuit să se retragă în dezordine, părăsind orașele unul după altul și împreună cu orașele au trebuit să fie părăsite spitalele, depozitele și proviziile. Răniții au fost evacuați pe cât s-a putut, iar obiectele cele mai depreți și mai trebuincioase au fost scăpate tot cât s-a putut dar de câte ori s-a întâmplat să nu se poată. La acestea trebuie adăugate panica, dezordinea, uluiala, cât și faptul că mulți căutau să tragă foloase din haosul obștesc. Neputința de a avea o vedere generală a situației, veșnica temere că și ultima poziție va trebui părăsită, precum și faptul că țara era din ce în ce mai mică, din ce în ce mai săracă, din ce în ce mai uluită de groază. Nu era decât o singură linie de cale ferată pe care se făceau transporturile de evacuați, de muniții și refugiați. Rușii fiind chemați în ajutor, veneau și ei puhoi din partea cealaltă. Iar toate astea trebuiau înfruntate de oameni, care mai mult sau mai puțin își pierduseră capul. A fost cu adevărat o încercare aproape supraomenească. Rușii care veniseră ca mântuitori nu ne-au fost decât o greutate mai mult. Soseau în baluri nesfârșite. Ne părea bine să-i vedem, căci înfățișau pentru noi o putere care ar fi putut să stăvilească înaintarea dușmanului. Însemnau un în ochii noștri nădejdea de a păstra ultima fărâmă din pământul nostru. La început nu se gândea nimeni la noua primejdie, foametea. Aceste nenumărate gloate de ruși trebuiau hrănite. Transporturile erau încete și neîndestulătoare, așa că ei puse rămâna pe tot ce se putea cumpăra. Banii aveau totdeauna la îndemână, iar pofta lor de mâncare era nemărginită. Țăranii nu-și dădeau seama că, peste puțin, banii nu vor mai fi de niciun folos, că nu va mai fi nimic de cumpărat. Dădeau tot ce aveau fără chip zuială. Adesea am stat la fereastră și priveam la soldații ruși cum treceau în marș pe străzi. Veneau în rânduri dese, întotdeauna cântând ciudate și solemne cântece, în care tenorul și basul intonau pe rând același refren, extrem de impresionant și uneori chiar zguduitor. În cântecele cele rusești e totdeauna o notă de jale. Ca de lăcuste de pe vremuri, acești ruși nepădeau Moldova. Bine hrăniți, îmbrăcați în haine pământii, înaintau cet cu pas potolit, pustiind totul în calea lor. Aveau în urma lor doi ani de război, erau obișnuiți să fie îngrijiți bine, să-și adune provizii și să fie prevăzători. Și încetul cu încetul acești mântuitori se prefăcură într-o grozavă primejdie la care nimeni nu se așteptase. În timpul din urmă am încercat să-mi concentrez mintea, să privesc înapoi și înainte, la dreapta și la stânga și m-am străduit să-mi dau seama de tot dezastrul situației noastre. Uneori parcă mă părăsește curajul în fața lucrurilor ce văd. Peste toate celelalte am mai avut și două luni de ger cumplit, așa cum nu se pomenește în țară decât din bătrâni. Regimentele care trebuiau refăcute erau încartiluite într-un chip jalnic, în niște cătune sărăcăcioase și depărtate, pierdute între dealuri. Din fricina zăpezii, transporturile ajunseseră imposibile. Foamea, frigul, mizeria, boala, năvăliră peste vieții soldați. Aproape că nu mai erau drumuri între un loc și altul, iar românii neobișnuiți, din anii de liniște și belșug, să facă sforțări temenice, nu știau cum să lupte cu astfel de greutăți. Drepturi mare s-au evit dezordinea, unele incorectitudini și lipsa unei conduceri destoinice și a unei îndrumări sistematice. Știam dinainte ce ne aștepta, însă fără ca să-mi pot da seama de amănunte. Acum le văd toate, îmi stau în fața ochilor ca un tablou cu vedenii îngrozitoare. Am încercat să convinc pe cei ce au răspunderea să facă toate sforțările necesare. Am pus în cumpănă toată puterea mea, atât cât am. Ca să-i conving să nu stea amorțiți, să nu gelească și să nu se dea bătuți, ci din contră să-și încordeze toată energia, luptând cu nădejde până la capăt. Românii însă sunt mai mult sau mai puțin fataliști. Ei își închipuie întotdeauna că Dumnezeu, soarta ori norocul, are să se ivească în ceasul din urmă și are să-i mântuie. Dar eu, cu o bârșie a mea că am drept de viză, ajută-te singur și Dumnezeu îți va ajuta. Am încercat să predic acest crez, însă cu prea puține rezultate. Acum apare că au început să se dezmeticească, dar pentru a înfrunta ce? O situație atât de înspăimântătoare, atât de disperată și de încurcată, încât ar putea să înfioare inima cea mai vitează. Iată că vine acum și primarul să-mi ceară concursul. În alte vremuri, faptul că un primar vine să ceară ajutor reginii, m fi făcut să zâmbesc, dar azi am învățat să iau ta asupra partea mea de povară și să pornesc înainte, făcând ce-mi stă în putere. I-am spus să-i vorbească și lui Carol, care îl va putea ajuta în chestia transportului, etc. Bietul om nu mai știe cum să o scoate la capăt, căci sunt luni de zile de când n-a mai fost cu putință să se curețe orașul de zăpadă. Nu s-au găsit oameni, nici cai, nici mașini, nici trăsuri, deoarece armata a rechiziționat tot, iar puținii cai ce mai rămăseseră au murit de foame și de frig. A venit prezana de dejun. S-a bucurat împreună cu noi de îmberșugatele provizii ce mi-a trimis micul Alexis pentru soldați. Mă simt foarte bogată, am lucruri de tot soiul, rufărie, tutun, săpun, pezmeți, ceai presat, mănuși, ciorapi, creioane, bricege, zahăr, sare, făină, pește fumat, Cizme de pâslă, căciuri, mantale, cămăși, nuci și sămânță de floarea soarelui, hârtie de scris, cărți poștale, cruci, icoane și câte altele. Toți cei ce vin să mă vadă își iau câte ceva pentru săracii lor. E o binecuvântare să poți da fără socoteală. După ce ai avut o lungă convorbire cu prințul știrbei și balif. E vorba ca balif să fie numit într-o altă situație militară plină de răspundere. El însă nu vrea să mă părăsească și apoi spune că prea a fost multă lume departe de armată ca să poată primi o asemenea însărcinare. Carol nu încetează de a fi de folos și de a-și vedea de treabă cu destoinicie. Bietrul Costescu e foarte greu bolnav și starea lui mă îngrijorează. Micii mele Ileana i s-a întâmplat și ei o mare supărare. A trebuit să se taie coada lui Tango, scumpul ei căluț, lunga și frumoasa lui coadă, albă ca laptele, cum îi este și coama. Această amputare a fost făcută în urma infectării unei mici răni la rădăcină. Bineînțeles, biata Ileana a plâns. Iași, joi, 16 februarie, 1 martie 1917 Încerc pe cât se poate să-mi reîncep viața obișnuită, dar mă simt încă slabă. Azi dimineața a venit să mă vadă o doamnă care mi-e foarte dragă. Mă cam temeam de această întrebedere, că știam dinainte despre ce avea să-mi vorbească, dar a fost bună, împăciuitoare și plină de duioșie. M-a rugat să văd mai des pe soțul ei, căci aceasta îi făcea bine. I-am răspuns cu toată sinceritatea că nu făcea bine mie și că, după vizitele lui, mă simțeam descurajată. După o convorbire cu el, aveam întotdeauna impresia că mi se muiau toate oasele și că nu-mi rămânea un pic de vlagă cu care să lup și să muncesc abătută, fără nicio nădejde. Au venit să mă vadă lala de Beloa cu scumpa mea bătrână, sora Pucii. O lala mult mai tristă, care muncește într-un spital cu toată inima, fără răgaz, ajutată de fica ei, Colet Brâncoveanu. Din zi în zi, situația e mai grea. În clipa de față sunt mai mulți bolnavi decât răniți. Mortalitatea e tot mai mare. Spitalele sunt atât de tixite încât se evacuează bolnavi, înainte de a fi cu totul vindecați și n-avem case de odihnă pentru convalescenți. Bietele ființei, socotite destul de întremate ca să se întoarcă la regiment, nu sunt în stare să o facă. Pe de altă parte, n-au unde să se ducă. Ce e de făcut? Sora Apucii lucrează la vila Greerul, afară din oraș, alături de minunatul medic francez, doctorul Crunei, de care am vorbit când am ajuns la Iași. E un spital izolat pentru boli infecțioase. Am avut plăcerea să dau sorei Pucii mari cantități de provizii, așa încât plecă încântată, făgădui să le fac în curând o vizită. Mi-a sosit alt dar frumos de la sa Alexandra, o mulțime de albituri, medicamente și provizii. După masă dus dusei de vreme la culcare, dar avui totuși o lungă convorbire cu Carol, care cu adevărat îmi dă un foarte mare ajutor. Iași, vineri, 24 februarie 9 martie 1917 Nando a sosit de la Zorlin la dejun, ne liniște în cercurile politice. Unii sunt furioși că Brătianu deține puterea. Prezan și Zaharov au fost invitați la dejun. Îmi place bătrânelul Zaharov. Mi se pare un om de ispravă, deși faptul că nu prea știe franțuzește ne stânjenește conversația. Totuși m-am obișnuit să-l ajut să-mi spună tot ce are de spus. Ne așteaptă încurcături de la Stavka, E vorba să retragă trupe din România, ceea ce ar fi foarte rău pentru noi. După ce rușii au venit aici cu așa mari greutăți de transport și după ce au istovit toate proviziile țării, ar fi prea nedrept să se retragă trupele înainte de a ne fi ajutat cu ceva. Zaharov e indignat și spune în franțuzeasca lui stârcit: sau rusi. Rusi. La timpul fiind prea frumos, am ieșit cu amândouă oficele mele. Automobilul nostru era plin de provizii pe care le împărțirem nenorociților soldați plămânți, întâlniți în drum vai, prea numeroșilor soldați, ce hoinăresc și căpătând de colo-colo. Trebuie neapărat să născocesc un chip de a le veni în ajutor. Greutatea cea mare e să le găsesc un adăpost. Orașul e atât de tixit de lume. Aș putea oare să clădesc o baracă pentru convalescenți? Îmi muncesc creierul ca să găsesc o soluție.